Ditik pasatu, oberto entiak eskementik... Ez da a ver, ka Ez da izango, ditik pasatzea. Bai, bai, bai, bai. Beti, kero, bai. Ahor, ahor, alza a mi, kota.

este vale es para que yo aplique voy

go bat jaizteko bat bat B?

Bat

¿Sabes? Pasé pues me

Bai bai. Ba biru.